14. fejezet. Úgy rohantak a hónapok, mintha csak másodpercek lettek volna. A 36. hétben jártam Ketivel, amikor a világbajnokság utolsó futam a következett monakóban. Mr. Kelly jelezte Petriknek, hogy fél perce van. Magához ölt jószorosan. Félek, Petrik, szipogtam. Utáltam búcsúzkodni és utáltam a versenyeket is. Állandóan vörösre gyúrtam a kezemet idegességemben. Tudtam jól, hogy a tét most óriási. Ha Petrik nyer, másodszor is világbajnok lesz. Nem akarlak elveszíteni. Szörnyű nézni, ahogyan versenyzel. Ballottam be játékosan megböködve a vállát. Ezt eddig minden verseny előtt elmondtam neki. Nem lesz semmi gond, ne aggódj. A végjátékok mindig ilyenek. A döntő futam a legizgalmasabb. Olyankor mindenki megőrül egy kicsit. Nagyszerű, egy őrült férjem van, viccelődtem. Nekem meg egy imádnivaló feleségem. Megnyerem és visszajövök hozzád. Pontosabban hozzátok, megígérem. Mondta és gyöngéden megsimogatta a pocakomat. Mr. Kelly odajött, megveregette Petrik vállát és közölte, hogy itt az idő. Petriknek mennie kell. Petrik ismét szorosan magához ölelt és megcsókolt. Szar dolog úgy megcsókolni valakit, hogy attól félsz talán, az lesz az utolsó csókotok. Potyogtak a könnyeim. Nem tudtam megállítani őket. Petrik még letörölt egy köncseppet az arcomról. Rám mosolygott, de aztán felkapta a bukós isakját, kisétált a teremből és otthagyott. A csapat sátrában ültem, és a kivetítőn figyeltem izgatottan az eseményeket. Az első kerékcsere rendben lezajlott. A szerelők a box utcában pár másodperc alatt végeztek. Tőlem jobbra egy üvegablak mögött fülessel a fején ült Mr. Kelly, Petrik csapatfőnöke. Elégedett bólogatással jelzett ki a strácoknak, hogy minden rendben. Minden úgy megy, ahogyan eltervezte. Továbbra is feszül csendben álltam a kivetítő előtt. Iszonyú nagy belső késztetést éreztem arra, hogy elkezdjem újra rágni a körmömet, Ahogyan gyerekkoromban is tettem, ha szorongtam vagy izgultam egy vizsga miatt, de túl sokan voltak körülöttem ahhoz, hogy megtegyem. Millió kamera címlap éhesen vette az arcom minden rezdülését. Szép lett volna, ha rágókörömmel kapnak lencse végre. Fogalmam sem volt róla, hogyan fogok kibírni még ötvenkét kört. Beleőrülök, mire végignézem. Háromszáz km per órás sebességnél elég csak egyetlen aprócska hiba és vége mindennek. Borzasztó volt még belegondolni is. A kivetítőn a versenyautók apró megboxoknak tűntek. A kilátók zsúfolva voltak izgatottan drukkoló emberekkel, akik kedvenc csapatuk zászlaját vagy nyakszáját lengették. Vajon azt hiszik ezzel segíthetik a kedvenc versenyzőjüket? Vagy csak saját örömükre csinálják? Morfondíroztam. Nem tudom, hogyan telt el az idő, de végre az utolsó három kör következett. Beril még mindig szorosan Petrik nyomában haladt. Rossz előérzetem egyre fokozódott. Beril arca villant be. Olyan borzasztó furcsán nézett rám az induláskor a hotelliftjében. Sántikál valamiben. Annyira tudom. Hirtelen, hatalmas füstfelhő jelent meg a képernyőn. A kocsikat nem is lehetett látni a pályán. Egyszerében mérhetetlenül nagy csend lett. Sokan a szájuk elé kapták a kezüket ilyettükben. Mr. Kelly felugrott a helyéről, és közben a fülesébe beszélt, de az is lehet, hogy inkább kiabált, mert az üvegfal mögül nem hallottunk semmit. Tekintetem oda-vissza cikázott a kivetítő és Mr. Kelly között. A szívem úgy dobogott, hogy majdnem kiugrott a helyéről. Istenem, add, hogy Petriknek ne legyen baja, fohászkodtam magamban. Percekig nem lehetett tudni semmit. A kamerák a füstfelhőt mutatták, és azt a pillanatot, amikor Petrik derillel a nyomában, beleszágult a szürkeségbe. Tudja valaki, hogy mi történt? kérdeztem a mellettem állóktól. De csak rázták a fejüket, és a vállukat vonogatták. Nem bírom, azonnal mondjon valaki valamit, visítottam magamban. Aztán a tévé elkezdte visszajátszani a történteket. Csak annyit lehetett látni, hogy Petrik előtt húsz méterrel valami felrobbant, és ő már nem tudott megállni, mert hiába fékezett és próbált kerülni. Deril hátulról belerohant, és előretolta a sűrű, gomolygó füstfelhőbe. A nyomukban lévő autók mind egymásnak ütköztek, hol az ellenmanőverezés miatt, hol pedig azért, mert nem láttak semmit. Némelyik autó a levegőben megpördülve csapódott neki a többieknek. Sziréna víjogás és helikopterzúgás hallatszott. Mentőautók indultak el a pályán a baleset helyszínére. Mi a franc történhetett? Alex Moss autója állt le. Úgy néz ki, totál kiégett. Az okozhatta a fekete füstöt. Szerintem már nem tudott jelezni a partjelző Patricknek. Szólalt meg az egyik srác az adatokat elemezve. Alex Moss, de hiszen ő a Mazda pilótája, Deril Harper csapattársa. Ez nem lehet véletlen. Borzasztó lassan teltek a másodpercek újabb információk nélkül. Helikopterek oltották a tüzet. Biztonsági emberek, orvosok és mentősök rohantak a pályán összeroncsolódott és felborult autókhoz. Kamerák pásztázták a területet, és szorgalmasan közvetítettek, de akkora füst volt még mindig, hogy Petrik autójából nem lehetett látni semmit. Majd beleőrültem az idegességbe. Amikor lefújták a versenyt, már tudtam, hogy nagy baj van. Ilyet csak akkor szoktak csinálni, ha olyan súlyos baleset történik, hogy valakit kórházba kell szállítani, vagy még rosszabb. Meghalt valaki. Szédültem, és a világ is furcsán távolodni és forogni kezdett körülöttem. Visszaroskadtam a székemre, és a tenyerembe temettem az arcomat. Vártam, hogy jobban legyek, és újra koncentrálni tudjak a helyzetre, de még jó pár percig nem múlt el a rosszul létem. Félszemmel felpillantottam a monitorra és láttam, amint hordádjon egy pilótát visznek le a pályáról. Nem Petrik volt az, hanem a Suzuki csapat versenyzője. Az ő autója pördült meg a levegőben és zuhant rá a többiekére. Jim termet mellettem. Nora, jól van? tudakolta aggódva. Én igen, én jól vagyok, de mi van Petrikkel? kérdeztem tőle remegve. Nyugodjon meg! A csapat mentő egysége is elindult a baleset helyszínére. Ki onnan? Gondoljon a babára. Lehet, hogy jobb lenne, ha hazavinném, javasolta. Jim, hogy mehetnék haza, amikor nem tudom, mi van Petrikkel. Az is lehet, hogy meghalt, csattantam fel. Megrémültem a hangomtól, mert hisztérikus volt. A kamerák továbbra is a baleset helyszínét mutatták. Még mindig óriási füst gomolygott a pályán, eltakarva azoknak az autóját, akik az élmezőnyben haladtak. Ebből arra következtettem, hogy nem egy autó gyulladhatott ki. Legalább három versenyszőt tettek már eddig hordágyra. Mentő helikopterek is érkeztek a pálya fölé. Mert jól van, felborult az autója, de ki tudott mászni belőle. Szólalt meg Pete, az egyik mérnök srác. Petrik csapattársáról beszélt, aki a másik autóban ült. Pete telefonon beszélt valakivel. Valószínűleg a mentő alakulat egy tagjával. Ő lett a közvetítőnk az egyetlen információ forrásunk. Mr. Kelly is kijött az irodájából. Arca gond volt. Újabb percek teltek el a következő hírig. Megtalálták Petrik autóját. Petrik a roncsok közé szorult. Lángol az autója. Jelentette be Pete. A szívem egyre hevesebben vert. Néha már úgy éreztem, nem is ver, hanem vadul kalapál. Szent Isten! Nem tud kiszállni! És ég az autó! Szörnyülködtem a kezemet tördelve idegességemben. Tekintetemet lesem vettem a monitorról. Csigalassúsággal teltek a másodpercek. Öt kicseszett perc is egész örökké valóságnak tűnt. Istenem, kérlek, ne vedd el tőlem! Fohászkodtam. Negyed órának kellett eltelnie, mire hírt kaptunk Petrikről. Kiszedték, mentőhelikopterrel szállítják a memoriák kórházba. Súlyosak a sérülései, jelentette be Pete. Az egész csapat néma csendben fogadta a bejelentést. Jim jött oda hozzám. Jöjjön, Nora, beviszem a kórházba. Hálás voltam a törődéséért. Az egész város felbojdult. Sokáig tartott, mire beértünk a kórházba, mert közben az eső is elerett, így óriási dugó alakult ki. Petrik feleségeként azonnal felengedtek a harmadik emeletre, a sebészetre, ahová Petriket vitték. Már a műtőben volt. Egy nővér tudtam elcsípni, de ő nem tudott érdemi információt adni az állapotáról. Három óra telt el, mire az első kék ruhába öltözött orvos odajött hozzám. Mrs. Cross kérdezte tárgyilagosan. Idegességemben csak bólintani bírtam. Nyugodjon meg! Mr. Cross túl van az életveszélyen. Súlyosak a sérülései, de úgy néz ki túléli. Hirtelen óriási megkönnyebbülést éreztem. A levegő már is sokkal kevésbé tűnt folytogatónak, mint az elmúlt négy órában. A ballábát meg kellett műtenünk, mert szilánkosra tört. Agyrázkódása van, néhány bordája eltört, és a bal csuklója egy helyen megégett. Mint később megtudtam... Petriknek óriási szerencséje volt, mert két versenyzőtársa is meghalt a balesetben. Az egyikük Deril volt.